«Я вже потурбувався. Видрукуємо своїм коштом». «Справді, Григорію Степановичу, ви маєте зв'язки, гроші і нарешті силу?» – просив Глінка. «Обов'язково допоможу Михайлу Івановичу. І коштів не пошкодую. Досі на поезію я мало звертав увагу», – зізнався Тарновський. «Тепер я бачу, чого варті ці вірші». «О, це перлини вашого південного краю», – звернувся Глінка до Забіли. «Я привезу в Петербург пісні, і вони завоюють серця всіх жінок столиці, крім хіба що моєї Марії Петрівни, бо там ні серця, ні розуму», – з Гіркотою подумав про свою дружину, молоду симпатичну жінку, про яку в Петербурзі говорили так – вона знає, що вона дуже вродлива, і більше вона нічого не знає. Уже тоді Глінка усвідомлював неминучість розриву з дружиною. Передбачав неприємності, що їх доведеться пережити у зв'язку з розлученням, і це заважало йому в роботі. До Тарновського підбіг наймит у довгій малене до колін сатиновій лівреї. Нахилився і щось прошепотів на вухо. З обличчя господаря можна було прочитати, що це потішило його, і він рішуче не казав, «Негайно веди сюди». По хвилині до зали, несміливо раз у раз склоняючись на всі боки, ступив чоловік, років 35. На мотузку через плече його висіла кобза. Тарновський провів гостя і посадив неподалік від сцени. «Кобзар! Вересай!» Остап, а до невеликого фортепіано, що стояло на сцені, вже йшов Глінка. На прохання присутніх композитор виконав свої пісні на слова Віктора Забіли. Граючи, композитор вдивлявся в кобзареве обличчя з широкою чорною бородою і думав, чи справді ця людина така талановита, про що говорять по всій Україні. Сумнівався, бо побачив людину в сільській полотняній одежі. Грубої роботи кобзу, молоде чоло, але вже з помітними зморшками, і запалі очі, темні-темні. Тільки-но ну, змовли оплески і захоплені вигуки на адресу композитора та поета, а господар уже всаджував на сцені кобзаря. Вересай поклав на коліна кобзу, торкнувся струн і заспівав на свій мотив, нещебечись соловейку, «Гарна мелодія». — подумав композитор. — Приємно звучить, та надто сумна, аж сльози видавлює. Моя стриманіша для столичних слухачів. Остапе звернувся до кобзаря Терновського. Щойно ти чув цю пісню, музика російського композитора. — А чи зможеш повторити її на кобзі? — Спробую, — зніяковіло відповів Вересай. Композитор чув усі відтінки і забарвлення своєї музики. Навіть для нього, автора Івана Сусаніна, здавалося, неймовірним точне повторення такої складної мелодії з першого слухання. Потім Вересай грав і співав українські думи, історичні пісні, жартівливі наспіви, своїм талантом Кобзар полонив великого композитора. День розпочатий на честь Віктора Забіли перетворився на загальне свято. Аглінка працював наполегливо. Робота над оперою Руслани Людмила посувалася досить швидко. Композитор щойно закінчив Марш Чорномора і почав писати персидський хор. Ноти одразу переписувалися і потрапляли на піпітри музик кріпосного оркестру. Калінич без кінця примушував музикантів та хористів репетирувати. Нарешті музику написано і вивчено. В передній їдальні палацу знову зібралися гості Качанівки, що жили тут усе літо. На сцені оркестр і хор Тарновського. На його прохання співав Ізабіла, він у першому ряду. Ось Калінич махнув паличкою, Глядачі принишкли, мелодійно звучать голоси. Лягає в полі морок ночі. Від хвиль піднявся вітер прохолодний. Вже пізно, подорожній молодий, сховайся в терем наш відрадний. Високий тенор поета виділявся з-поміж інших голосів. Композитор вдячно поглядав на Забілу, що прикрасив своїм голосом хор Тарновського.